Volutamente o meno la questione palestinese è un po' messa in un angolo, anche per il fatto che altri eventi tragici incombono, quindi è stata anche un po' emarginata. Però la questione è sempre lì sul tappeto ed è una ferita aperta ed è una questione fondamentale nei rapporti nord-sud e anche un, un esempio di quello che non dovrebbe succedere e che invece succede sempre. Questa nostra settimana è un'iniziativa internazionale, siamo alla diciannovesima edizione. E si tiene in tutto il mondo contemporaneamente, l'ultima edizione ha visto la partecipazione di 200 città nel mondo e Bologna è una di queste. Stiamo organizzando, abbiamo organizzato alcune iniziative sull'attualità più scottante di, di quello che sta succedendo in Palestina, diciamo all'ombra del conflitto più importante che è quello ucraino, però stanno lì succedendo cose molto gravi e, e quindi cerchiamo di mantenere viva l'attenzione. Puoi citarci qualche tema che affronterete negli incontri? Noi abbiamo organizzato quattro incontri, il primo è domani sera al Casalone, dove ospitiamo una delegazione della comunità di Massa che è emblematica delle modalità con cui Israele continuamente sottrae terre e risorse alle popolazioni residenti palestinesi e, e introducendo dei, dei coloni che poi prendono il possesso di tutto e spegnano i residenti. Quindi ospiteremo il sindaco e una delegazione di, di loro rappresentanti che ci racconta di come sul campo vivono e come stanno andando resistendo non, in modo non violento a questo continua Nakba che prosegue nonostante il silenzio generale o nella ignavia da parte del mondo. Con il governo nuovo di estrema destra israeliano che si autodefinisce fascista per cui alcuni ministri addirittura cioè, se ne, quasi se ne vantano, la situazione sta precipitando forse ancora più in fretta di quanto fosse pensabile e sia sul, sul campo si vedono cose veramente ormai siamo al pogrom come è successo la settimana scorsa ad Awara e qui invece a Masafariat la situazione è che con la solita tecnica di dichiarare un'area di importanza per la difesa di Israele per cui la dichiarano zona militare poi evacuano la popolazione e dopo poco arrivano i coloni questa è un po' la, una delle tante modalità con cui loro espellono la popolazione locale nel silenzio totale poi il giorno 16 marzo facciamo un'iniziativa presso il Punto Pace di Pax Christi al Baraccano Pax Cristi è un'organizzazione ovviamente cristiana che aderisce alle iniziative a sostegno della Palestina sarà illustrato un importante documento che tutte le comunità cristiane di Palestina hanno sottoscritto in difesa dell'identità e dell'esistenza stessa dei palestinesi e in particolare di quanto riguarda le, le comunità cristiane che sono tra le quelle che stanno subendo anche direttamente l'apartheid israeliana è stato pubblicato un documento che si chiama Kairos e praticamente unifica anche il, il discorso cristiano dei credenti cristiani a, alla lotta generale del popolo palestinese che per la maggior parte non è di fede cristiana come sappiamo. Il giorno 21 marzo proiettiamo invece due documentari sul Libano, sui profughi palestinesi che da 70 anni vivono nell'esilio senza diritti all'estero. La diaspora palestinese è una delle cose più drammatiche e ignorate che la storia Moderna stia registrando e con una testimonianza diretta da parte di un gruppo di attivisti italiani che sono andati in Libano in settembre e l'altro filmato è su un ricercatore italiano che abita in Inghilterra e che è appunto è andato anche lui a documentarsi, a vedere sul campo come vivono i palestinesi in, in Libano. L'ultimo incontro è il 22 marzo presso la casa di quartiere 2 agosto si parlerà di eh, sovranità alimentare e agricoltura contadina come forma di resistenza. Quindi un tema generale della sovranità alimentare del, del sud del mondo in particolare: come viene eh, portata avanti questa lotta? anche in Palestina, come le comunità locali cercano di opporsi a questa industrializzazione, a questa deumanizzazione che si fa dell'agricoltura e dello sfruttamento sia fisico che anche culturale da parte del, del primo mondo rispetto a, a quello che è considerato il sud povero. Quindi con queste testimonianze noi cerchiamo di mantenere viva l'attenzione sul tema non solo della Palestina, ma di tutti i temi che attraversano anche, la Palestina, ma che riguardano poi molto altre realtà del sud del mondo, perché ormai il neocolonialismo del primo mondo nei confronti del sud è di tipo economico e si sta un po' replicando in, in maniera analoga in tutto il sud nella stessa maniera, sconforme di che guarda caso, tante volte riguardano poi anche l'utilizzo di tecnologie e di armi o di sistemi di difesa o di sistemi di spionaggio che vengono guarda caso proprio da Israele, in tante parti del mondo mond